M-a pe la tei cu gând să prin pupăzat, că ți-am deam grăzavăciună -ți pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă scola în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncare jos în cărare pe mânchea dealului, mă sui în șetișor în teiu, care te adormea de mirosul floarei, bag mâna în scorbură unde știam și norocul meu găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin din mulţămire Da și la că te-o-i eu, îi mai pupată și pe dracu de Și când aproape-aproape se scot pupăza afară nu știu cum se face Când mă spari de creasta aici rotată arotată cu pienii Că și nu mai văzut să-mi pupăză până atunci și i dau iar drumul în scorbură Și cum am eu și mă chiteam în capul meu că șerpi cu pienii Nu poate să fie, după cum au zisem, din la oameni că se află prin scorburi Câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătează în sânem și iar bag în mâna și scot pupăza. Pe ce -a fi? Dar ea sărmana să vede că s-a mistuise de frica mea prin cotul anelii scorburi undeva, că și n-a mai dat de dânsa nicăieri, parcă intrasă în pământ. Mai, mai, mai, anapul de lucru și aici Zic eu și-o scoțând că și -o la din cap și-a ruptufruind-o Apoi mă dau jos... Caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi, îmi iau cășiula și în locul ei pun lespedea cu gând, ca și ia pupăza de undeva până mă întoarce eu din țarile. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu de mâncare la linguraș. Și că o-i fi mers eu de tare, vremea trecusă la mijloc, doar că am umblat ori hăinții, știi pe unde și cât am bușbuit și mocoșăt prin teisă, prin pupăza. Dar... Și lingurarilor nici mai rămâne cu vânt, li să lungiseră urechile de foame așteptând. Și apoi vorba aceea, țiganul când e foame cântă și boierul se plimbă cu mâinile dinapoi, iar țăranul nostru șar de liuleaua și mocnește în Așa și lingurarii noștri. Cântam, acum întrăcit pe o gorșăzând la coada sapii, cu ochii pe înjelizia t-au uitat să vadă nu le vine mâncare din cotrova. Când pe la prăzut cel mare nu mai ia câtă mă eu de după un dăm cu mâncare sluită, <gângh> veneam nu veneam, auzindu-i lălăind așa de cu chef. Atunci au ștăbărât bălaurii pe mine și cât pe ce să mă înghită, de nu era o, o chirandă mai târără într și să-mi parte. Aole, omul! Aole, ogoiți-vă! Ce tolăcăniți, băiatul! Cu toată să o aveți ce aveți, iar nu cu dânsul! Aole, o Hai, ogoiți-vă, mă! Lăsați până! N -n -n -n -n -n. Atunci, lingurarei nemaiputnându-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare, tăcând molcom. Și scăpând eu cu o curat, în mie o trai asta cu blidili, pornesc sprisat, m-a batear pe la tii, măsui în însul pun urechea la gura scorbori și auzi ceva zbătundu-se înăuntru. Atunci eu, lespede, cu îngrijirii, bag în bagu. Și scot pupăza vlăguită de atâta zbușul Iar că wow când am vrut să-mi erau toate în o chisăliță. După asta vin acasă, lec pupăza de șot cu o Și o ascund O ascund, de mama O ascund să nu vadă Vreo două zile în prin cele pute hârbuite Și una, două la pupăză Nu știau ce din casă Și tot cau prin pod așa dens. Însă a doua zi, după asta, ia ca și mătușa măriu ca l-o la noi, cu că-i cer și Și să ia la și cu mama din prișnă mea. Mai auzit, ai dumneata nate una ca asta? E deși... Ascultă aici, să furi Ion Popăza Care ni trezăști dis dimineață la lucru nu, de atâția cam... ani Nică hmm? mi-au făcut așa ceva cumnată Da, cum păi cumnată Grozav era de tulburată și numai nu-i vine să crimeze când spune acestea Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era și-a sorii satului Însă mama s nu știa de asta, nici cu spate că și spui cum spui cumnat Apoi? Da. că aș șușit din bătaie când aș afla că el o prins pupăza o chinuiască De bine când mi-ai spus, las pe mine, cuțul eu, eu l o la depănat da, Nici nu te mai îndoie despre asta cumnată smarandă. Căжди zbunțuie este, e sta tale, nimic nu scapă. I-cum mai atâta. Eu spus mie și l au văzut că eu o luat o. Gâtul îmi pun la mijloc. Ei. Eu fiind, ascuns în camară. Cum au ondulile ca acestea, Eu chemă i pot. Uf, pupăza de unde era să-i cu dânsa pe substrașul acasă și mă duc de dreptul în tîrgul vitilor s-o vânt. Căci era tocmai luni într-o zi de târg și cum ajung near, Maroc, mă rog, sepa m-a purtat, printre oameni de colo-colo. Hai la voi, răspite! Hai la voi, Ia ca ia ca și Ținem pupa mână, că doar și eu eram o leagă de vișor de negustor. Un moșneag nebun, cu covițăcă de funi, n și lucra. Vei vei vei hai, vei da, da, da, și. Băi băie, dar dar difernzari găi nu să hei? De vânzare, moșile. De vânzare așa hei. Băi, băi, băi, stai. Cât cât îți șeri tu ți hei? Păi, uh, cât crezi și Dumnezeu ta, că paște. Hă? Nu bine, eu eu dau un coșil la moșul să-l dăm amuiaască, ă? Ei, păi, ia da, cana. Ia cana. Hm. Mm. Mm. Mm. Și cum io dau în mână javra dracului să fac o căutat de eu? Păi de zleagă atunci frumușalața de la picior, apoi mi-o arunc în sus zâcând Nu, nu, nu, eu că poți că a scapatul dar și creaz că-ți joc de mine? Ia că nu, îmi joc de Pe... tine Și când ești dumneata moșle, te joci cu marpa omului? Dacă nu ți poți de cumpăra, la și ei drumul Că nu scap nici cu giumca asta de mine, înțulesul meu? nu i lucrul de șagă mai băieții mai mai băiatim, Si mă în noche boșneagului și făceam un teraboi, dis să în lumea calacomediei în nostru. Da, da, sunt, ame, da, iar maroc nu era! Ia, ia, ia veniți, băi oameni, nu mai! Mai băiatim, mai Da, da la viață? Da, stichiești, da, stichiești, da, stichiești, da, stichiești, da, mai da, stichiești, mai da, da, de să dar cumva îi poftim să mi-ai pentru un cuc armeniesc, hă? Cuc Da dar și... Ai, băieti, dar peseamne că te mănâncă schimb, lor, măi, după cum văd eu... Și știu la scarmarat... Stai, stai, stai, că fac și un topol! Am apuile că-ți scap de mâna mea, drăgoș! Dă băietului, moșule, că-i fișorul Ștefana Petrei. Ospodari de la noi din sat și să-i găsești beleaua cu dânsul pentru masă. Așa, așa, cu știință! Da, fi păi, să fie sănătos, lui om bun! Da, păi chichesti dumnealui, dacă nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Birni! Da, da, chiar, chiar mai adinea ori le-am văzut în blampientări cu cotă sub soarele. Păi eu! Da, da, după cum cum cu mâine gustoria! Bă, bă, bă, bă. Trebuie să, trebuie să trebuie și pe iei pești undeva prin Flotugheană, la băut al damasului. A, păi ghinică știu acu' ești, o leagă să duc eu la tată, să El a trimis cu potriți de văzare să-ți păși iar, mă-acu! Ia păr-ne-ți pe arăt! A, a, a, a, a, și loc mi s-o gura Apoi îmi se aducet, m a furișat printre oameni Și unde am crăit-o la focul spre omunești, Uitându-mă înapoi să văd, nu m ajunge moșneagul Că și mi era acum scăpare de dânsul Trebuie să vă spun Vorba și a lasă-l, măi, he -he, l-aș lăsa eu Dar vezi că nu mă lasă el acum Tocmai așa pățăsăm și eu Mai eram încă bucuros că a scăpat numai cu atât he, he, he, bine ar fi să o pot scoate la capăt he -he -he. Măcar așa cu mama și cum mătușa a Gândeam eu, bătându-mi să inima ca într un iepure de frică și o neală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau dus Și frații îmi spun cu spaimă că-i poznă cum mătușa lui Moaș Andrei. O scolat mai tot satul în picioare din din pupuzăi dintei. și că i-am luat-o noi și pe mama a pus-o în mari supărare cu asta. Știi că și mătușa mă riu ca una din sele care scoate... Mahmurul din om nu femeie din i o femei dințeles Ca lui moșchileacă S-a mântuit vorba Și cum îmi spuneau ei să Numai mai și auzând cântând întâi Soara mea Catrina Zise atunci cum era Ia uși bădiță Doamne cum sunt unii de năpăstuiesc Omul chiar pe sfânta dreptate? E mai așa surioară Dar voi Veniți, venit sireaca din mea și o din prijna ei, i ați ți din însă ne lăsase vorbit și se cam să în după mama să-i spui bucurie, bucurie despre pupăzi. E și a doua zi, marți, tama în ziua de lăsat-o de postul Sămpietrului, făcând mama un cuptor zdravă de aliveni și plăcinte cu poale și părpălim niște pui tineri la frigare Și apoi tăvolim așa pe nunte Pe la prânzul el mic cheamă pe mătușa măriu ca lui moș La noi și zici cu dragă inimă Doamne, cum ne-a hai, Iaca, cum se pot învrășbi oamenii din nimica toată Luându-se după gurlișele și Ia poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din șada Dumnezeu Să-și înstim câte un pahar divin în sănătatea gospodarilor noștri Și șelii răli să se speli, șelii buni să se aduni Vrajba dintre noi să piară și neghina din o goară Și da, deci dacă ai sta să faci voi re toate, zău Ar trebui de la o vreme cam să puși câmpii Așa cum nu dragul. dragă Văzut ai dumneata, dar să mai pui altădată temei pe, pe vorbele oamenilor, să fie cu iertare, apoi. Apoi începem cu toţi a mânca Și alţii ca alții mă rog, dar eu, eu știu că mi am pus bine la lacane să-mi fie pe toată ziua. Şi-ndată şi ndată și m am sculat de la masă, luându-mi rămas buni la calcăi, fuga la scaldate. <gătă -i> Și când s-ar odată văinisește de pe un mal în alt, în șchialnă, din greșeală, drept cu fața în jos, mai scrântei mi s-au făcut înainte ochilor de durere. Și am crezut că mi-a pleznit pântăcile nu altceva. Și după ce am ieșit cu mari greu din apă și m-am pus pe malțărându rând cu mâinile din inimă, apoi băieții s-au strâns și în prin jurul meu și m-au înmormântat în năsâp. Și m-au prohodit cum știau ei Și de-abia, de, de mi-am venit în sănțâri Peste vreun șas Și-apoi am început A măscălda în ticnă până pe la sfânță Soarelui Potrivindu-o să vină acasă odată cu vașele Și spunând mami că Scăpându-le păcarul din acol Pe ale noastră la amează, Eu singur le-am dus la păscut Și de aceea m-am întârziat până acum Ce mama creștină bună Crezându-li toate lăptoase După răbuși cum mi le spusesem eu cu măgulele M-a lăudat de și ea ce făcusem -mi Și mi-a dat și în Iar eu mâncând pește Mă să merit Și nu mai râdeam în mine Mirându-mă tot atunci de ghibășia misiunilor Și potrivisem Deveneam mai mai să le cred și eu singur pe jumătate Ea ca așa Să poate și la omul de multe ori Că nici n-a gândit Dacă nu știași de cabine, bine Însă iar mă întorc și zic tot pățântul îi priceput. <laughs> Într-o zi, pe aproape de sântelii, sunt grămădiți ca mai întotdeauna o mulțime de trepe capul mamei. Niște somani se scoată din state, vii alții să-i nevidească și să înceapă ai din nou. Un team de somani rating mult înalt, până îngindă, așteaptă cu sutul pieptă nu și în laiță, n-avea cine îi ținea de coadă, roata și dea în mijlocul casei, și rătoar să nu era pentru bătătură și apoi vădua și ea. Nu ședea că-ți din șede norocul. Țevi de făcut la sucală, copil de țăță în albi, pe lângă alții vreo în șase care așteptau să le faci de mâncare, păi treabă era acolo, nu? Nu încurcală. curcal, Și încă să-și de grabă, că vinea cu fuga iar marocul de folteșeni, care-și este și. Este și... Mă scoală mama atunci și mai dimineața decât alții băieți, și am zis și cu toate Nică, dragu, mamă! Și, mamucă! Nică, dragule! A. Vezi că tatu e dus la coasă că și se scutră o la pe jos A. Și eu, asemenea, nu-mi văd capul de trep. Tu mai lasă drumurile și stai lângă mamuca de fățep și leagă în copilul. și eu ți-o-i de la foltigeni o pălăriuță cu tasma Ia s Și-o frălușă deșeli cu chimieriu Iuhuu! cole, cap e într Vine, mamă, vine! Dar, în gândul meu, numai eu știe, <gătica>, toate ca dar l Și și sărăduițul, mani și mai ales la mă-ntreseam cu fetele cele mari din tors. Și din asta prișină o șoasa de Măriu ca săvucului, care drept să vă spun, nu mi-era urâtă, făș desi ori în șuda mie bătea din pum, păregrindu-mă, iu-o-ntorcă-lău, iu-o-ntorcă-lău, cum îi zisea unui țigan din vânătorii. Însă, pentru asta, tot îmi era dragă și am împreună cu densa la umbra lucrurilor, către o movilă de drugi de canură. Din mă sărăta mama când îi le arătam țara acasă. Ei, așa ne băieții și fetele unii la alții cu lucru, ca să ne luăm urt, ceea ce la țară se cheamă șezătoare, și să facem mai mult noaptea lucrând fiecare al său. Cum torceam eu, de-a mai mare dragul dintre trecută cu Bariuca. Și cum sfărea fusul roții, așa-mi sfărea imaminii de dragoste a mării Eee, He, he, he, martură-mi este Dumnezeu și-mi aduc aminte câteodată noaptea la o clacă de pe popușoi. I-a scos mării ușoare <gânt -ul> și din sân, care era să o bagi în boale pe piața copilă de n-aș fost eu acolo. Da, pui, fara, în zile de sărbătoare Cu fetele pe câmpii Pe Și mai ales pe lungele Și dombrăvele si ele pline De mândrețe, după culea că De făcut galbinele S-au de plut flori Și apoi de Și sulcinul de pus printre straie Pe si umbla Povestea cânticului Pămă, doamne, balde, de i și mă arunc în și, scurt în scurtă vorbă, unde erau trei, eu eram al patrulea. Apoi, de când auzeam de legănat copilul, nu știu cum îmi vinea, că-i stocmai pe mine păcat păcatul să fiu mai mare trifrat. Însă ce era să faci când te roagă mama? Dar, în ziua aceea, în care mă ruga să era un senin. Un senin piceriu, și așa de frumos, de cald afară. Când venea să te scalzi pe uscat ca găile? Văzând de o vreme ca asta... He he, am șpalit-o la baltă cu gândul rău asupra mamei, Cât te era de mamă și dinăcăjită. Adevăr spun că-ți Dumnezeu e deasupra. Apoi, de la o vreme mama, crezând că spre livadă undeva, Iese afară și începe a striga de dat duhul din tărânsa. Ionii! Ionii! Ionii! Mai Ionii! Ionii! Ionii! Ionii! Ionii! apoi văzând dacă nu dau răspuns nicăieri, lasă toate în pământ și se ia după mine la baltă unde știa că mă duc. Și când colo mă vede tolozit cu pielea goală <laughs> serul, cât mi găliganul, apoi în pișoare, țând la ureche câte o lespejoară ferbinte de la soare, coarjind printr-însări și aici săream într-un pișor, aici și în celălalt, aici plecăm capul în dreapta și în stânga, spuind cu vitele. Pe curaj, pe curaj, scoate apa din urech Că-ți-ai da parale vechi și i ți la covele și ți va te da bele După așa ea, zvârlem, prietenii pe rând unde mă scaldam. Una pentru Dumnezeu și una pentru dracul Făcând parte dreaptă la unul doi Apoi mai asfâleam câteva din cuiam Pe dracul în fundul știoalnii Cu bulbuși la gură Și-apoi hușeluc Și în știoalna De-a fundul să prind pe dracul De-un deci și așa nu era obiceiul să facem la scaldație, de, de pe când Adam, papabat! După asta mă cufundam de trei ori pe rând, pentru tatăl, fiul și Duhul Sfânt și încă o dată pentru oameni. Apoi mă trăgeam încet și ușor pe o pastă, la marginea bății, cât mi moronul! să mă uitam pe furiș când se joacă apa cu de cele membre, ale unor fete, ce gileau pânza din susul meu! mai frumos lucru nici că se mai poate, crede. Ei, toate le privea, beata da, mamă, uitată cu mine sub cum cu neomul năcăjât, e după un dân de prunt aproape de mine. Dar eu nu o vedeam pe dânsă și era în treabă. În totul lui tot ar fi trecut la mijloc vreo jumătate de șase, cât a zăbovit mama acolo, mai vreo 3- patru, de când să de acasă, și-ar fi trebuit să însepe a mi se pune soarele drept în inimă, după cum să zice căci era trecut de-amiază însă eu, în starea în care mă aflam și de fericire uitasem că mai trăiesc pe lume În sfârșit mama cât era editare de cap de la o vreme pierde răbdare și-mi vine în titil în din deșilor pe la spatele mele când mă uitam la fete cum vă spun Îmi toate hainele Vă mușele pe Și mă lasă cu pielea goală în baltă Zăcându-mi cu răduf Păi veni tu acasă Coropcarle Dacă te-o răzbi foame Băleu Păi atunci o maden O altă vorbă Ia așa Mamă, mamă Ia că și de făcut, Fetele de la ghilit Care-ai văzut săra asta <laughs> Nu Nu m-aș dau un ghiuntul Una altă Ia și chicoteau pe la mea De răsuna prundul iar eu intram în pământ de roșii și cât pe ce să mă de șură și mi-ara și din dragostea cea mare de mai odinioară venea acum să le strâng de gât, nu altceva. Dar vorba și ea, pot să opri vântul la apa și gurile oamenilor, de-așa le-am lăsat și eu pe fete să râdă până le s-o gura la urechi și până din vreme pe când șed ele plecate și dau pânza în apă la ghilit, fac din baltă și la sălătua și așa fugea de tare pe prun, mi săreau piețele pe care le străneam cu pișoarele cât mini sus, Și fuga și fuga, și fuga, până, până, fără să mă mai să mă uit în urmă, până și dau între hudiți pe drumul care ducea la noi acasă. Dar nu merg pe drum, nu, de rușine să nu vreun om. și sar în grădină lui cu și merg Piliși prin pupușoi, apoi într-o hudiță, din uiți, în grădină lui te și iar prin popușoi, când aproape, aproape series de grădină, Mă simțesc câinii Lutrăznea Și la mine să mă rupă Văleleu ce-i făcut. auză mi eu din oameni că dacă vrei să nu te muști de Și să te lași în pace Cum îi vezi că să Să te tupinezi jos la pământ Și să-i lași să te latre cât le place Fără să te urnești din loc Că ce-i bat, cât bat, bat, ce și, și la o vreme te pare să se duc Și adevărat este Căci așa, așa-mi scăpat și eu de Atunci când am dat Peste păcat cu ei. Cu și cu mine. E! Nu rog din și iar în pământ că, că nu m-a prins Melianul și haraminul. de o de care avea maniciu de pe mine, de când mă zăpsiți în grădina lui, la a furat mierii, domnești. Șeperi, simtilești. Of doamne, că și m-ar fi sunat nu tine în batai! Și apoi. Numai asta mi-ar mai și trebuit acum. Câte ani pricopsit. În sfârșit. După ce m-au lăsat, că nu în pace. Cum v-am spus? Am sărit. În răspântenele unui drum De acolo în grădină la noi Și atunci mi s-a părut că mă aflu În sânul lui Dumnezeu Și <laughs> beri eu acum fără păsare băbușoai, pe băbușoii pe între păgrăzi Și mă uit prin gard Și văd pe mama săracă Cum să văd unul pătrec Când în casă, când afară Și mi-ara oh, mai mare mila de dânsa dar și de pândițile ce mi Ce-l apa de apă încă mi-era milă mi ceea de tine, dar de mine Mi se rupe inima de milă ce-mi este Și de mai putând suferi foamea Încep a mărâiei printre gard Mamuca, Mamucă, ia gătă-mă Și odată și sară în o gradă Mă înfățășesc de mamii Așa chipos cum era, Ia puc mâna cu sila, O sărut și zic. Ce zic scâncină? Mamă, poate-vă -mă, ușite-mă, spânzără-mă, fă și știi cu mine, nu mai dăm și Vadim cu... de mâncare, moarte foame. Vorba și ea, Gulătatea înconjură, iar foamea dă de Ia atunci, mă rog, cum mi mama, cu bunătate, să uită galeși la mine, 60 ofte ani Of, of da bine-ți, Shadi, goblizan, să umbli lela pe drumuri în halul acesta Și să mă lași tocmai la vremea asta, fără leac de ajutor Iartă-mă, mamul, iartă-mă Hai, vin, vin, hai de mănâncă Dar să știi că mi te-ai de la inimă, așa să știi doar să de-a cutare bine să mai fiu și așa am fost pentru tine. Dar nu știu, nu știu, zău. Iartă-mă, mă, iartă. -mă. Și scurtă vorbe. văzând că m-am pus rău cu mama, îi juruiesc eu. Că de ce am făcut, noi mai face. Apoi umblu tot cu binișorul pe lângă să și nu e zic cu vântul ei afară, nici cu fapta, nici cu vorba. Că vorba dulce mult aduce. Ei, și apoi la trebis nicuț cât se poate, deridicam și îmbătoram prin casă ca o fată mare. Din avea mama grijă când să dușea ea undeva și într-o zi o văd că mă sărută. și în și cu blândețe. Ia Dumnezeu să te înzlească, Ionica, dragul mamei și să-ți dei toate darurile sale și ale bogate. Dacă te i purta cum? Văd Că te porți de o bucată de treme să rămână mama cei și eu piloc am plânge. Și bucuria mea n-a fost proastă. -a. Și mai multă mustrare am simțit în cușetul meu decât oricând, ori când și de -ar fi bătut mama cu toate gardurile și de -ar fi zgonit de la casă ca pe un străin, tot n-aș rămas așa de umilit în fața ei ca atunci când m-a luat cu bineșor. Și să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul <hânt> de joi până mai depoi. Pentru că așa am fost eu răbdător și statornic la vorba în felul meu Și nu, nu, mă, nu că mă laud, că la laud ai da, față Prin somn nu ceream de mâncare Dacă mă sculam, nu mai așteptam să-mi dealți. alții Și când eram de făcut ceva treaba Păi o cameră ream de pe acasă Și apoi mai aveam și alte bunuri Când mă lua cineva cu răul puțină treaba facea cu mine Când mă lua copinișorul, nici atât Iar când mă lasa de capul meu Pășeam câte o drăguță de trebușoară ca ea, Că nici Sfânta Anastasia izbăvitoare de o travă Nu era în stare a o desfacie cu tot mișteșugul ei. Povestea așa un nebun aruncă o piatră în baltă Și ză și cu minți nu o pot scoate. În sfârșit, Și mai atât vor pentru nimic toată? Iar am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi. O bucată de humă sufletită, de humă care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40, nu m-am făcut. Apoi, dar și sărac, așa, cananul acesta, ca nu trecut și ca de când sunt, apoi chiar că niciodată n-am fost.